Підводні човни. Підводний човен чи субмарина? Судно здатне пересуватися під водою. Він може бути не тільки грізним військовим кораблем, а й служити мирним цілям. Основні дати. 1620-й. Перший підводний човен голландця Корнеліуса Дреббеля. 1864-й. Під час громадянської війни у США Ганлі став першим підводним човном, який потопив ворожий корабель. 1955. На воду спущено судно ВМФ США Наутілус, перший атомний підводний човен. 1960. Батискав Трієст поставив рекорд глибини занурення – 10,9 км. В xvii 18 століттях Перші підводні човни, які нагадували діжки, пересувалися за допомогою гвинтів з ручним приводом. Чи весел? У 1800 році американський інженер Роберт Фултон 1765-1815 марно намагався зацікавити своїм підводним човном французьке військово-морське відомство – Перші спроби застосувати підводні човни в воєнних цілях належать до часів громадянської війни у США – 65 А перший бойовий підводний човен було збудовано в 1898 році американським винахідником Джоном Холландом – 1840-1914. Підводні човни на війні Підводні човни, озброєні торпедами, топили ворожі кораблі в обох світових війнах. Для пересування під водою застосовувались електричні двигуни, але набагато швидше вони ходили по поверхні, використовуючи при цьому дизельні двигуни для підзаряджування акумуляторів. Перший атомний підводний човен спустили на воду в 1955 році. На сучасних атомних субмаринах, озброєних балістичними та крилатими ракетами, джерелом енергії служать ядерні реактори, що дає підводним човнам можливість вести бойове чергування, місяцями не спливаючи на поверхню. Комп'ютерні системи навігації дозволяють їм вийти практично в будь-яку точку світового океану. Сучасний підводний човен Занурення здійснюється з допомогою баласних систем. Коли вони наповнені водою, судно занурюється, а коли їх продувають свіжим повітрям, спливає. Глибину занурення регулюють схожими на крила стернами глибини, розміщеними на носі та кормі. Оптічна форма човна допомагає зменшити опір води під час руху. Сучасні підводні човни величезні – Тонажність їх сягає до 20 тисяч тонн. Вони беруть на борт до 16 ракет з ядерними боєголовками та команду зі 150 осіб. Ілюстрації. Батескафи. Батескафи використовують для досліджень на великих глибинах. Деякі занурювані апарати такого типу являють собою автоматичні системи, які управляються дистанційно. Але найчастіше використовується батискави з людьми на борту. Американський батискав «Елвін» з екіпажем з трьох осіб може занурюватись на глибину до 4 км. З допомогою цього судна вже проводились геологічні дослідження на дні та вивчення глибоководної фауни. Для обстеження печер та інших недоступних для великого судна місць «Елвін» може запускати невеликого робота. Джейсон Джуніор, яким керують з рубки батискафа. Конструкція батискафа. Відеокамера, водомет, фотоспалах, кабель дистанційного керування. Рубка з титану витримує високий тиск води, баластна цистерна, акумулятори, Водомет люк. Найбільше місця на атомному підводному човні займають турбіни, які приводять його в рух, та ядерний реактор. Житлові і робочі приміщення для команди займають порівняно невелику частину його простору. Конструкція підводного човна Стерна глибини Житлові приміщення Пульт керуванням машинним відділенням Ракета з ядерною боєголовкою Перескоп антенни радіо і локатора Навігаційна рубка Кают компанія Торпедний відсік Теплообмінник Ядерний реактор Турбіни Грибний гвинт